Оля подеколи з'являлася навіть на підпитку, що в нашому монастирі було неабияким гріхом. Пам'ятаю, що вона весь час була без стипендії, не завдавала собі клопоту дотримуватися до певного дрескоду. коду одягалася абияк, що свідчило про рівень її статків, і ще страшенно курила дешеві сигарети. Тоді в університеті в усіх кутках хтовпалися курці, і хмари диму виповзали з усіх туалетів. Доля Кільчевської склалася трагічно. Під час літніх канікул вона поїхала з редакції студентської газети в Тюмень, де працювали будзагони, і звідти раптом надійшла звістка. Кільчевська повісилася. Причина, якщо вірити чуткам, – нещаслива любов. Поховали її буцімто в Криму, як вона заповідала – Ніхто на курсі не знав та й не шукав, де її рукописи, ніхто взагалі не заопікувався її спадщиною. Окремим виданням її твори так і не з'явилися. Не знаю, яке враження вони справили б сьогодні, тексти також швидко старіють. Але тоді, коли я читав їх в юності, вони вражали особливою просодією та елегантністю вислову. Та й не віриться, що Віктор Некрасов опікувався посередністю. Пригадую також, що кілька разів про неї високо відгукувався Володимир Кисельов, що знав коло льонених друзів. Був у нас на курсі трохи екстравагантний Володимир Буданов. Старший за мене років на 5-7. Він закінчив авіаційне училище, літав, але сталася якась аварія, і його комісували. Так він і опинився в стінах університеті, чи не єдиний із киян, хто ставився до нас, селюків, без зверхності. Сакраментальна фраза Буданова – «Ребята, давайте, нарешті будемо писателями. Він майже щоденно розповідав нам сюжети оповідань, котрі треба було тільки записати, але чомусь не записував їх і довго лишався для нас майстром усного жанру.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 Він майже щоденно розповідав нам сюжети оповідань, котрі треба було тільки записати, але чомусь не записував їх і довго лишався для нас майстром устного жанру. Вже потім, коли ми під час літніх канікул опинилися разом із ним на цілені в редакції «Тижневика Орбіта», що його видавав штаб студентських будівельних загонів, Буданов розкрився як людина справді креативна. Він писав дотепні фейлетони, сатиричний роман з продовженням, придумав оригінальні рубрики, за що й був стріском вигнаний із редакції разом із редактором Іваном Лисенком. Сірість студентської бюрократії зі штабу Будзагонів не могла змиритися з оригінальністю. Студентська газета мала бути шедевром нудьги і примітиву. Добре ще, що не знайшли в орбіті якихось ідеологічних збочень. Нам інкримінували зубоскальство, легковажність і потурання поганим смакам. Могло бути й гірше, але на календарі був ще 1966 рік. Маразм після Хрущовської відлиги у державі тільки набирав розгону. Коли я опинився на заочному відділенні і працював у молодій гвардії, ми з Будановим бачилися лише в ряди годи. Він обертався в середовищі російськомовних літераторів, із котрими ми, україномовні, перетиналися вкрай рідко. Це були два різні світи. Він знову оповідав про свої грандіозні літературні плани, навіть давав читати якісь уривки, в яких вчувався відгумін то Андрія Платонова, то Юрія Олєші, тоді їх знову стали видавати, і на них була шалена мода. А потім, за нез'ясованих обставин, Буданов загинув. Чи були десь оприлюднені друком його твори, я не знаю. Окрім Кільчевської та Буданова, про свої літературні амбіції заявили Євген Колодійчук та Аркадій Музичук. Колодійчук писав щемку лірику, гадаю, це були добрі пісенні тексти, але не трапили вони до композиторів, а потім у ньому прокинувся гуморист. Євген видав низку книжок, став членом спілки письменників, але, як на мене, не реалізував сповна свій потенціал. По-перше, його муза була лінива. По-друге, він був до патологічності архіскромним і не брався бути собі імпресарією. Такі індивіди почуваються в конкурентному літературному середовищі не в своїй стихії, бо не здатні перекричати всіх при потребі, попрацювати ліктями, а чи підставити ніжку конкурентові. Євгена забрала невеликовна хвороба і його, як він того хотів, поховали на рідній Волині. Його дружина Жанна щороку їздить туди і проводить серед школярів літературний конкурс імені Євгена Колодічука. Несподівано і вже пізнувато прийшов у художній переклад Дмитро Грицюк. Закінчив курс англійської мови і вельми наполегливо взявся до перекладу. Нині в його активі вже низка перекладів головнотворів американської літератури. Чимало книжок, сатиру, пародії та епіграми і вірші для дітей написав Аркадій Музичук і пробує прожити на черствих літературних хлібах. Гадаю, що він уже допевнився, що харчовий пайок, котрий спроможна забезпечити йому література, цілком може конкурувати з тим, що його одержували в язні концтаборів Бухнвальда й Освенцима. Більше ніхто з моїх однокурсників у літературі чи побіля неї не з'явився. Час розкидав нас по всіх усюдах, я навіть не знаю, хто де і що з ним. Виняток виключений з університету за український буржуазний націоналізм Вадим Мицик, один із найавторитетніших сьогодні українознавців, Святослав Васильчук, лідер житомирської просвіти, і Богдан Уніяд, що живе десь на Тернопільщині. Тільки епізодично зустрічаюся з Наталею Бажан, яка була заміжньою за Віктором Коптіловим. Я мав респект до них обох. Наталка приязно ставилася до мене в часи студентства. Винятково доброзичлива і з загостреним почуттям справедливості, вона завжди готова була тебе підтримати. А це, як мовиться, дорого варте». А рафінований інтелектуал та архіскромний Коптілов справляв враження людини не від цього світу. Ми дивилися на нього як на музейний експонат. У літературному табелі про ранги йому безперечно належиться значно вище місце, аніж Коптілову відвели. Бо знали, він оскаржувати визначене йому не буде. Надто гордий, скромний і скептичний чоловік. До сьогодні його, здається, вже навіть забули. Маємо такі безпам'ятні часи. Мені здається, що тут треба зробити такий відступ. Повертаючись до однокурсників, мушу визнати, що давно нічого не чув про, мабуть, найінтелігентнішу серед нас Галину Шпанюк, про тиху і завжди приязну Наталю Чепурну, про скромну і доброзичливу Таню Бобченко, про Олену Лебединську, потім у заміжжі Заречанську, про Михайла Свояченка, який таки не ставив на журналістську стезю, а подався в профспілкові функціонери, про фронтовитого Євгена Гожву, про авантюрного Олега Карпенка, якого випадково занесло на факультет журналістики. Він був чемпіоном збройних сил з боксу, от і спокусилося факультетське керівництво, мати в студентах спортивну зірку, яка могла випити пів відра горілки і колекціонувала жінок. Гадаю, його аморний реєстр – нескінченний серіал водовілів. Знаю, що вже немає серед живих Люби Чернявської, наївної ідеалістки, вихованої в учительській родині. Люба писала трохи сентиментальні новели й боготворила письменників. Вона постійно була закохана в когось із поетів і про це щоразу знав увесь курс. Безмежно добра і щедра душа Чернявська намагалася виконувати продовольчу програму для всіх однокурсників у гуртожитку. Її щотижня привозили з села машиною харчі, які ми з вдячністю поїдали. Інфаркт скосив Геннадія Зарічанського, який посідав високий пост у Міністерстві закордонних справ. Раптово помер Коля Потапенко, один з найкращих футболістів університету і автор ядучих епіграм. Безглузда смерть через лікарський недогляд спіткала Юрія Прилюка, що став доктором філософії. Світ людей, яких ти запізнав у студентській юності, звужується. Але життя не стоїть на місці. Тебе вже оточують інші люди. А ті, кого немає, подеколи тихими голосами озиваються з пам'яті. Навіть через кілька десятиліть раптом згадуються якісь їхні випадкові слова, неважливі події. Очевидно, тому немає нічого дивного, бо чи не половина нашого життя складається з дрібниць, з порожніх чи етикетних фраз, із безглуздих суперечок та всякого іншого, про що буває, просто ніякого згадувати. Незрідка весь цей спам заступників